Snitt nummer sex av NFL-podden är här nu för er just idag. Hjärtligt välkommen, Skåne Peter Larsson. Tack så hemskt mycket. Hon sitter där och skattar? Ja, jag är jätteglad. Vi hade svårt att starta på här för att det var så himla bra humör. Vi ska återkomma till varför kanske. Men det kan ha någonting med, med Raiders. I know. Anton know. Anton du är också välkommen. Jag heter Johan, jag vill ska säga. Anton, varför sitter du där och mutterar för ja Jag har ju fortfarande inte blivit frisk, kan vi väl börja med. Men eh, det är väl inte det värsta som har hänt den här veckan. Det, det här var, ja, oh, vi kommer väl in på det. Men det har varit en, en mörk söndag för mig. Mm. Mm, ditt eh, kära Vikings spelade mot eh, Browns. Ja! Browns är någonting, vi, vi, kan, vi kan väl prata lite om, om Browns bara. Det första vi gör här, tänker jag. Vi... Ja, men de har ju verkligen varit på tapeten den här veckan. Med, först och främst genom att eller det som hände först historiskt eller tidsmässigt är ju att deras starting quarterback Brandon Whedon Går att skada tummen och... stuka tummen, ja. det vet man, då kan man ju inte spela alltså Jag älskar ja. skadan skada tummen. Men den li <laughs> den, lig den, lig den ligger väl där i nivån någonstans Med turf tone, liksom. ja, men Det låter larvigt, men det, det går ju inte längre. Och dessutom, de kommer inte spela Sin, sin backup quarterback Utan sin tredje ja, exakt. Det, här. det här är ju informationen vi mm. går in med Till söndagsmatchen Och sen så ja. går de ju och tradear Trent Richardson Eh, som är deras draft, första round draft pick från 2012. Det vill säga killen som togs nummer tre overall. Alltså det här är en kille du lägger ditt lag på. En running back, en powerback. Ja men man skulle väl kunna förklara det som att det är deras bästa spelare. Mm. Alltså samma position. Det är deras ja. bästa spelare. Precis. Och de har ju kört ett, ett, ett klassiskt egentligen eh, stil. Med att man har ett starkt försvar. Man har en... Power running back, man kontrollerar klockan Field positioning och vinner Små tajta vinster Lite samma sätt som Vikings spelar ja. Men nu så går de med att Trada bort sin Running back, de slänger in En riktig gunslinger på quarterback Positionen Och vinner helt enkelt mm. Ja för, alltså, för att beskriva lite Hur Anton ser så är det så här... Du brukar se så pigg och snartig ut. Du ser inte ut så. Du ser mer och mer ut så som du låter. Väldigt ja. trött och sjuk. Vi, vi, ska, vi ska återkomma till, till äh, Browns-matchen. Och vi borde ju ändå gå vidare på traden. Och så här, det var ju med Indianapolis Colts som den här traden skedde. Och det Browns fick äh, var ju då äh, Colts first round pick nästa säsong. Det vill säga att beroende på var kolt kommer den här säsongen så kommer ju deras pick vara någonstans mellan 1 och 32. Mm. Och Colts spelar är bra. Ja, alltså förra året så gick de i ett slutspel. Eh, och bara där så är man ju ett bra lag. Nu fick de dessutom, det, <clears throat> om man ska säga någonting så är det typ den tredje bästa college-spelaren förra året som valdes. Det fick de nu. Så nu har de 1 och 3. Det kan ju kännas eh, med, med ord som vi använt tidigare Inte snällt Nej precis <laughs> det, andra lagen. Ja, eller jag, jag, Nu är det ju ändå så här När det är en trade Alltså då är det lite såhär Om jag säger så här, kan vi byta tröja Och du säger ja absolut kan vi göra Då är det lite såhär Alla andra lagen har ju också haft möjligheten, möjligheten Att säga kan vi byta tröja Men det är ingen som kommer någon, till någon Och säger så här, ursäkta jag har en skit i jävla Opel. Kan vi byta den mot din skitsnyga jaguar eller så här, BMW? För ingen tänker på att det var det självklart. Vi byter. Ja. alltså Det är ju de grejerna som folk bara så här, fick, vill ha. Ja, och ni? Alltså, och det är ju det som är ena sidan av det här myntet ja. är just att Trent Richardson alltså från sin position i draften. Så är han ju en otroligt värd spelare. Han fick ju en såhär, 13 miljoner dollar bonus för att spela. De dina första draft picks du tar och de första som tas är ju stjärnspelare man sätter ett lag på. Han kanske inte producerade jättebra år 2012. Eh, men fortfarande att ge upp honom mot en conditional first pick. Alltså går det bra för kolt så kan det bli att de får en pick 25, 27 för men, en trea. Ja, bara, det här verkar ju mm. dumt Men bara en kort Kort, kort inlägg vad, hur, hur funkar det här med att man får Byta lag hur som helst nu alltså, är, Finns det någon deadline på När ligan är som den är mm. eller i NFL eller vad? Ja det, det finns ju Den är ju slutet av oktober Så att det finns, mm. alltså så här I slutet av oktober då är det mer satt så här så, mm. Men det är också så att det kommer fönster lite på samma sätt All här, right, liksom. all right men det är ju viktigt kanske att, att säga: Det att, att Indianapolis Colts var ett lag som folk trodde så här. Kommer de komma till slutspel igen? Ja, jo, de flesta. Då var kanske så 50-50 eller 60-40 som trodde jag. Nu tror jag det är kanske 70-30 eller 80-20 för att det, det, de, det de vill ha. Det fick de. Med råge. Mm, precis. Det, alltså, för det de har är ju det de fick första, med sin first, första picken 2012 var Andrew Luck. Mm. Som är en, alltså, en ny Peyton Manning pratas det om. Liksom. Mm. En, en ny Tom Brady. En sån där pocket presence quarterback som kan leverera iskall. Bara en, en student of till game. Liksom. En, du hänger upp hela din lag på honom. Vi tar, vi tar den här killen och han kommer vinna oss matcher. Mm. Men det man gärna vill ha när man har en bra quarterback, men som är jävligt svårt att lyckas hitta, är en running back som kan ta bördan lite och göra att, shit, försvaret måste tänka mer än bara täcka wide receivers. Utan det, då kan det komma en running back stormandes. de ja. har de det? Ja, och de har dessutom fått en ung svimbra. Och det går bara att fortsätta så här och prata om. Men det verkar helt klart så att Indianapolis har fått det ganska förspänt, kan man säga. Vi stannar det segmentet där, för vi ska hoppa in vidare i hetluften i de matcher som har varit. Du sitter i... Jag vet, för det är en liten kommentar. Då kan man tänka sig så här, är det, herregud, den här general manager för Bruns, är en helt dum i huvudet? Jag skulle inte säga det, jag tror att han har flera S i rockärmen. Han är trots allt eh, skolad av Al Davis. Och Al mm. Davis var en dealarnas man. Så jag tror att... Eh, jag väntar att se med, med tillförsikt för vad Browns håller på att bygga upp. Ja. Det ska bli spännande. Mm. NFL-podcastens lyssnare, tackar dig för det <laughs> det är ja, men det det. väldigt ja. spännande. Men det är väldigt bra att visa andra sidan på myntet där. Ja, Nej, men det verkar ja. Men det känns ju ändå som att, som att Browns kanske har någonting på gång. Vi återkommer till detta. Vi kommer som vanligt i, i den här podcasten prata om matcher som har varit. Och matcher som kommer. Och sen däremellan så kommer vi då ha lite crime watch igen. Det yeah. trodde vi inte men, men det, det blir Crimewatch igen. Och så slänger vi in en liten eh, topp 3, top 3-0-3-lag. Alltså topp tre lag som har förlorat sina tre första matcher på säsongen. Eh, där kommer eh, Anton kanske inte ha det största anledningen på eh, läpparna. <laughs> men eh, vi återkommer till det. Eh, en liten, liten kort eh, -kommentar där innan vi går in i matcherna. Adam Vinatieri eller Vinatieri som heter Adam, han har nu gjort 39 field goals eller field goals på 39 olika arenor i NFL och det är ju lite märkligt kan man tycka när det bara finns 32 lag i NFL hur, hur, hur stämmer detta kort nu Skåne? Ja det är därför att de byter arenor de bygger och skräpar andra och sen så bygger de nytt så att, menar, nästa år så kommer man fortsätta spela och då kommer man spela mot 49ers igen och gör mål. Så kommer han att gjort på 40. Ja. Alltså. Enkelt, kort och koncist. Ja, utmärkt bra. Uh, nu ska du däremot få... Du ser inte ut, uh -huh. att det var så bra. Ja, Nu ska du, nu ska du få, få köta lite. Vi ska prata om matchen mellan Chiefs och Eagles Skåne. Vad, vad hände där? Jo, det var ju den här biten med att Andy Reid kom tillbaka. Och uh, deras... Right tackle. Alltså den killen som ska skydda quarterbacken på höga sidan. Han eh, var skadad. Och de har alltså plockat upp en kille från gatan. Alltså inte från gatan. är <laughs> klart han har spelat tidigare men det är det de pratar om. De plockar upp en kille från gatan slänger in han direkt i hetluften och han levererade jävligt mycket. Eh, Andy Reid har ju coachat eh, Philadelphia Eagles i 14 år. 14 långa säsonger. Gjort det jätte jättebra och eh, kom hem med ett nytt lag och eh, piskade dem eh, faktiskt ordentligt eh, det som är lite roligt är kommentaren när eh, Donovan McNabb som fick sin tröja upphängd som var koldback under ganska lång tid där, som var så här men kan inte du komma och kolla när min tröja är bortig mm. nej jag har lite mycket Jag har coachat lag i ett omklädningsrum här inne så att, eh, ta den någon annan gång som att någon annan gång skulle ske. Kom igen, det är ju oss. Tasket kunde inte gå ut och vinka. Gett han en klapp och ske? Kom igen, tasket. Jag skulle aldrig spela för mig, Andy Reid. Oh, Gud, han gjorde det med råga också. Chiefs försvar visade att de hade, hade numret till Chip Kelly och hans spread-up-tempo- Ja, det är så att De är precis så farliga som, som de inte kunde visa att de var förra året. Nej, precis. De har ju vunnit nu mer matcher än vad de gjorde på hela förra säsongen. Ja. Bra Skärlekade. lag du tog ut där som du ja. ska börja heja på eventuellt. Ja, jag, jag, jag känner mig nöjd. Jag, jag är glad. att jag Och det var ju också en av dem jag lyckades tippa rätt här inför. Vilket är, känns ju kul att vi mm. Kan vi säga något mer om, om matchen? Nej. Nej, det räcker så uh, Giants-Panthers, uh, kort kommentar Anton Ja ah, det var ju en total Meltdown från Giants sida 38-0 tror jag Slutresultatet kom på ah. uh, Panthers gick över The field, they March the field Up and down, up and down, up and down Och uh, Manning-Langen-Interception som börjar bli Hans standard nu Eh, Giants visste inte vad de hållit på med men, men någon slags eh, som, som man säger i reklamvärlden unique selling points ska man väl ha eh, Och mm. då kanske Manning då har klämat just eh, interception som, som Ja, jag. ja jag, jag trodde ett tag Att det skulle vara Superbowl Men nu verkar det gå över till att bli eh, liksom, <laughs> Interception, yeah, man, i ja, alla fall i den familjen yeah, som man är. Är. Heter man Manning ja, Vi trodde att du ville spara på Eller samla Alltså han har ju verkligen varit liksom, så här, Alltså kärnan för att, alltså verkligen urtypen för en quarterback som är hot or cold liksom, han har matcher och har gjort det förut, matcherna dundrar iväg 4-5 interceptions sen har han, tar han sitt 9-7 lag och vinner Super Bowl mm. liksom. i en playoff run som är helt magisk men, men jag tror det också är såhär han är Lillebussa. han har alltid fått allting serverat liksom, hela tiden, han spelar i den divisionen där du i princip kan börja säkerligen noll jag ska inte säga 0-14 men alltså, och sen ändå kunna gå vidare till slutspelet. Så att det är ju liksom: han är ju en lillebrorsa som har fått allting serverat. Han är jävligt bortskämd. Ja, folk, folk skriker inte i New York efter att de ska spela deras backup quarterback. Trots att han skickar vad är det typ Snittet är fyra interception per match. Det kommer du aldrig vinna något match på. Och det är så: här, han är en bortskämd. Lillebrorsan som ingen säger att den är en bortskämd lillebrorsan han är just en bortskämd lillebrorsan han är verkligt gullig då. Ja, vi, ja vi, vi tror, får, han är nöja. gullig. Och hans brösa har håller för jävla snällt alltså. med Manning bashing. <laughs> <laughs> och pratar lite kort om matchen mellan Packers och Bengals skogen. Ja, det är intressanta där är ju faktiskt att Packers är ett svinbra gäng och så lägger ja. de av medan det hela den här biten med att i fotboll brukar man prata om spela hela 90 minuter. Mm. Det gjorde inte Packers så upplevde jag jag Nej, helt Nej helt Det blev ju 34 poäng till slut till Bengals mm. och Packers. Ja, kvar på sina 30. Ja men, ja. ja, men det är det jag menar att, så, ja. att det, det, de har också flytt. Jag upplevde att liksom Bengals har flytt. Mm. Ja, eh, Anton, nu kommer vi till till hjärtat. <laughs> ja, men vad härligt. Browns mot Vikings. Åh oh, gud, vad ska man börja med den här matchen. Som vikings fan så har man ju då sin, sin första hemmamatch äntligen för säsongen, vecka tre. Bara där har man fått en jävla rejäl känga i röven på den här liksom starten på året. Börjar med två borta matcher i sin egen division. Alltid svårspelade matcher i sin egen division. Kommer hem då och möter ett annat 0-2-lag i Browns. Ett Browns som förra året gick 2-14. Ett Browns som till den här veckan har tridat bort sin number one draft pick och spelar sin tredje quarterback. Ah, ja, nej, det fortsätter. Jag tror och ett Browns <laughs> som vinner matchen. Så du också att Browns är en ny head coach? Ja, det, det märks. Ja, mm. <här> <här> <här> <här> ah. <skratt> vad, vad hände? Var, var det några intressanta? Ja, men alltså, men jag satt och kollade den här, den här matchen med otroliga Vikings-ögon. Eh, om man kan se till Vikings-spel så var det ju Eli Manning-esk i sitt hot and cold. De har ändå fyra turnovers. Eh, det vill säga att De får bollen från Browns offense fyra gånger. Men de lyckas inte leverera. De har 80-yard drives där Ponder ser ut som en kung. Peterson kör som en bra running back som han verkligen kan göra. Och så har de sekvenser där de får en interception, de famblar bollen, de klantar bort sig i Red Zone. De hittar inte ett consistency i det som man behöver för att vinna i NFL. Och Browns gör ja, det de ska göra. De har inget game alls utan Trent Richardsons. Alltså hela deras, eh, alla deras drives är passing plays. Jag tror de hade 20 yards på marken om man räknar bort från att de fejkade en pant och sprang den 35 yards. Bör jag också säga det att de... Alltså när de tradade bort sin bästa spelare så ringde de en kille som inte har spelat fotboll på hela säsongen och bara du, Kan inte du vara lite running? Guys? Ja, i Willis McGee. Ja, precis. Äh, vad han gör, och han gör inte så jävla bra men de, det är det som de spelar med. Alltså en kille från soffan Ja, alltså det är, det är en match du inte får förlora helt jag, enkelt. Jag skulle väl ändå vilja säga det här att det är rätt. De, de Jag sa det tidigare: deras GM i skolan, det är El Davis skola. Det är inte så konstigt att de just gör den här fake field goal som de gör till en, till en touchdown istället. Alltså de ställer, ställer upp sig för att göra en field goal, men istället för att sparkas bara. nej. Vi tar och passar in den så vi får sju poäng istället sätt. Och alltså, det här är sånt som funkar på college-nivå. Men gör du det på NFL-nivå så ska motståndarlagen se till att straffa dig verkligen. Precis. Men det lyckas de inte med. För det, det de gör är ju att i den här field så joggar ju de som har kört den sina tre downs. De joggar av planen för att field goal setupen ska komma in och sparka in den. Bara att en kille han stannar kvar lite där på sidlinjen. Och det är bara tio spelare som springer på. Och Vikings missar det här. De ser inte att det är bara tio personer framför dem. Och det står en kill längst ut i hörnet och bara... Ja, ah, men jag var ju så här liksom. <laughs> Alltså det, det var verkligen bred från en jag. Det är så här, hade jag lyckats fånga bollen så hade du kunnat säga. Ah, ja. inte bara moonwalkat in, utan du så här, ursäkta det någon, någon ska, ska, ska signa bollen innan? Eh, ska, ska vi maila den här till någon eller vad? och ja, så alltså fortsätter det med att vara alltså det, det inches ifrån hela tiden alltså. men det kan en, ja, jag ser ändå lite ljusglimtar det kan komma en turnaround för att alltså jag tycker fortfarande att spelaren är på plats det är många som skriker efter Christian Panders huvud för att han är Minnesotas quarterback mm. eh, och de får ju ofta en stor del av skulden eh, men killen står för två rushing touchdowns hans interception han har är en pass som blir upptippad i luften eh, på fingerspetsarna på en Browns försvarare eh, han han har såklart sina sekvenser när han inte kan lyckas konverta på 3 d downen i fjärde quartern. Så man måste verkligen göra för att hålla i bollen. Men han, know, jag tycker att han växer Jag tror fortfarande på honom om jag tror på spelarna runt du, du sa någonting intressant Innan vi började spela in, Där du jämförde med, med det korplag Som vi båda spelar i, i vanlig ja. fotboll. Vi har ju en tendens att vara Precis lika dåliga som laget Vi möter oavsett om vi har spelat bra matchen Innan eller någonting Du, du, du sa att Vikings känns så att om de är motståndet lågit dåliga då är vi också dåliga är motståndet bra då är vi också bra men inte ja de, de, spelar upp, de spelar till sitt motstånd och förra mm. säsongen Räckte det, då vann man ganska många one score drives spelar ni i svenska landslaget för <laughs> <laughs> Alltså mig är det något jag missade eller? jag tittade på beskrivningen svenska landslaget eller? Ja, nej äh, vi, vi vi stannar där i den analogin äh, och äh, om du inte har något mer till nej jag är klar med den matchen skåne Colts for Niners. Ja, jag trodde ju att efter att ha på alla presskonferenser som For the Niners haft när de har liksom gått runt och pratat om att Men nu, nu, nu jävlaras. Alltså, vi har spelat två dåliga matcher, nu, nu kommer vi att köra, vi kommer att få igång vårt anfall och hemma publik och hela den biten. Och nej, det gjorde de inte. Alltså, <clears throat> precis lika häftigt och nytt och o mänskligt och den biten som 49ers var förra säsongen. Lika alltså gammalt, trött, alltså så här de får inte igenom någonting. Hela det här med, med read option, det här med att quarterbacken springer, hela den biten. Alltså det alla Läser och kan och ser Och vet vad de ska göra Och när, ditt, när, när defense som du möter Kan alla de grejerna Då kan du inte göra jack shit Och det var så det såg ut hela matchen Plus då att Holtz Inte bara har <skratt> liksom, en ny bra quarterback Som var liksom gjorde en säsong Förra säsongen helt galet bra Och dessutom har börjat den här säsongen Lika bra som han var förra säsongen Dessutom har fått en I deras egna ord utsagt Plug and play spelare som är så här: Ja, oh, nej, men vi behöver en skit bra spelare. Ska vi fråga dem? Browns, om vi får den, det kommer vi aldrig få kan vi vi, man, man kan ju alltid fråga om. ska vi ta och fråga vi frågar, ja vi fick den, för hur mycket då? ingenting, ja men vi tar den <laughs> så att ja, alltså han gjorde ju skitbra förut också en touchdown bara så mm. ja. Ja, men det är två <coughs> intressanta aspekter där också att, eh, Trent är ju, han delar ju även backfieldet nu med Matt Bradshaw mm. så de litar ju inte på dem till 100 procent det är just det som jag vill komma till, eh, är ju det att varför han kommer bli så mycket, mycket bättre i det här är att han har en veteran som kan lära sig jävla mycket. Han behöver inte ta allting och han är ett system där han verkligen, verkligen passar och det bara finns hur många grejer, liksom positiva saker. Eh, det finns just de här bitarna eh, ja. i det hela. Och så är det en till intressant aspekt och det är just Andrew Luck. För att eh, Colin Kaepernick Eh, Visst att han inte var eh, En rookie till förra säsongen Men det var ändå hans första liksom, När han började spela från start och Man pratar alltid om second season slump För quarterbacks mm. Cam Newton hade en riktigt dålig 2012 säsong Efter att det var grym 2011 Nu jag 2013, tror jag att han är dålig också ja. ah, Han var bra senast i alla fall senaste matchen. Men, eh, eh, Colin Kaepernick känns som han har prickat En riktig jäkla second, second season hump eh, Och Andrew Luck jag märker det ingen skillnad. Han, han fortsätter bara att spela. Ja, precis. För det är just de... Alltså det finns så mycket det här med att man säger att han var så redo att börja spela. Det var, ju, det var ju prat om att han redan... Han gick i draften 2012. Det var snack om att han skulle ha gått 2011. Lite i den här biten. Jag skulle vilja jämföra honom med Peter Forsberg. Just det här med att även om du blir draftad att du kanske väntar. Han väntade garanterat in sin prime. Och det, Peter Forsberg gjorde lika, likadant. Uh, tycker jag, det är min liknelse där mm. um, Ja, det har vi nog mer att tillägga Om den matchen där, Colts mot 49ers Nej, det, är, Nej, det känns, känns Colts klart. spelar ju bara Ja, verkligen ja, vad, vad, vad, vad, vad händer med 49ers? Liksom? De, ja, det är väl lite så Förlorar två raka nu ja. Ja. Det, det borde de, de inte göra Den första de förlorar där är inget, inget snack För det är i Cirox hemma Där kommer mer eller mindre alla ja. förlora Så det är inte så mycket Men att förlora hemma Mm. Det, det ska de inte göra um, Bears-Steelers Antoine, lite kort Lite kort så var det en poängmatch Mellan två gamla starka försvar um, Både Bears och Steelers Är ju kända för att Kunna liksom täppa igen det blev 40-23 I för sig var det defensiva touchdowns Involverade i det hela uh, Bears hade en fumble och en interception uh, För poäng men utöver det så Bears tar kronan i NFC North Leder nu på 3-0 Steelers ligger i botten på sin division Med starka 0-3 ja. mm. uh, nu Buccaneers, Patriots mm. Och det är ju kul Alltså förra veckan satt vi och om att Bradys kroppsspråk eller en biten. Nu har ju uppenbarligen tagit dem antingen och kortsat dem i hans kroppsspråk eller vad de ska göra. Eller så har han suttit och ritat och bara alltså jag skiter i vad du gör på fritiden. Men när jag säger det här då betyder det rakt fram, vänster, höger och så rakt fram och så fångar du bollen. Eh, för nu är ju nu är deras försvar tillbaka där jag eh, kollade på den när de var i preseason. Mm. Mm. Och Vem kallade jag som för några avsnitt sen Som fantasy Aha. Kenbrell Tompkins Två touchdowns, 40 yards från Brady Det kommer bli en connection här emellan ja ja, ja, ja men ja. återigen Jag bara säger att nu är de tillbaka ja, ja. Till Och, visar sig ett, så som och det, är det, det är det som är så frustrerande De möter tre jävla Soplag i rad Är 3-0 i matcher, på spelat skit Fram till den här matchen Mm Jaha. Ja. <laughs> äh, Lions eh, DC. Eh, ska vi få höra någonting? Nej, vi ska, nej, förlåt. Ja, det kan vi göra. Lions DC. Ska nu berätta om det också? Ja. Nej, men det är. Ju... Den matchen känns ju verkligen som att. Eh, där pratar man om att ska RG3 bli bänkad, Alltså det är ju. Han har ju inte spelat någon pre Och det märks att, att DC är liksom i pre moden liksom. mm. Och då går ju inte att vinna. Eh, det de märks så tydligt att, att det, det går inte så jävla bra för dem. Jag tänker Nej, jag. men han är försiktig på sitt knä. Second season slam. Ah, ja, först jag vill säga det. att Det är så här, att det de har pratat om. Jag tror inte att man ska bänka. Uh, jag tror inte på det om man ska göra någonting så är det ett namnbyte That's it <laughs> <laughs> Har du någon förslag? <laughs> Vi kan ta topp tre-förslag ett sekund. Ja, precis. Vi får gärna maila in. det är lite så. Vi har Twitter konto för övrigt. NFL-podden. går ni in på Twitter och sen så ger ni namnförslag till RG3 som kan rädda hans karriär. Ja, inte RG3 utan Washington DC. de kan säkert komma på nya smeknamn mot RG9 också. Men det är häftigt. NFL-podden där två kan och en inte är med. <skratt> När har det? Ja. Eh, Texans Ravens, Anton. Eh, ja, men Ravens spelade som att de hade Ed Reed och eh, Ray Lewis i sin prime. Ja. Va? Alltså, har de bara bytt namn och typ blivit, ah, ja. lite så här, blivit yngre? Ja, men det känns som att de har gått in och absorberat deras krafter. Och ja. Sen, ja, men eh, de, de visar, sätter upp ett försvar mot Texans, håller de till nio poäng- Eh, och levererar. De är skakiga i sitt anfall fortfarande. Eh, som saknar vi Rice också. Vilket, kan, du med, med <laughs> kan du ha med Flackos längd att göra? Det kan ha med Flacko överlag att göra. Ah, ja, det är ju elit har jag hört så att det är ju lugnt. Eh, Anton fortsätter. Ray Rice Cowboys. <laughs> Ja, men där fick ju Skånes favorit Tony Romo dundra in tre touchdownpassar. Alltså, du kan all <laughs> Ja, kul. Cool. Berätta, uh, berätta om dina känslor för Tony Romo. Uh, Tony Nomo? Uh, nej, alltså jag, jag tycker att han är lika slavsig som hans statistik. Uh. Alltså, det, var en, det är en anledning varför han var en undrafted free agent. Ja, oh, men six. verkligen. Men Det intressantaste från den här matchen är att DeMarco Murray spelar alltid, alltid, alltid bra mot Rams. Mm. Ja. 175 yards som TD. Det är inte så bra att lika med. Och, och där kanske vi kan prata andra säsongen. alltså Sam Bradford. Ja, alltså. Kom igen. Du borde kunna spela bättre än så här. Alltså, det, Och med det sagt så är det faktiskt så att de divisionerna som jag trodde skulle liksom. Överta allting och bara döda. Det är ju liksom inte alls så. Alltså... Det visar sig mänskliga. Varför? Ja, precis. Så att, jag menar, det här med att Rams och Niners är skitdåliga gör ju att hela deras eh, division sänker sig jävligt mycket. Och Packers, Bears, Lions, Vikings är helt plötsligt. Ja, är men det är liksom... helt plötsligt är omvänd. Ja, uh -huh. och precis. Ja, uh -huh. och vi kommer till liksom en division som jag jag tänkte så här, det här är den sämsta divisionen Den Raiders spelar vi mm. plötsligt är det folk som vinner där ah, yeah. <laughs> oh, det så här. oavkortat ah. Vinner hela tiden <laughs> uh, Vins mot Jätteskånen Ja, eh, där tror jag Att nu, nu, nu är Nu är honeymoon över För EJ Manuel Alltså han visade sig vara En vanlig rookie och inte den här Super rookies eh, quarterback som vi Vandås vi med förra säsongen. Ehm, Jets vinner typiskt på Jets sätt. Mm. Mer defense, mer liksom krånglar sig fram, lyckas med en 2027, då är ändå inte någon jättevinst. Nej, precis. Nej. De krånglar sig fram. Anton Falcons mot Dolphins. Ja, men uh, den kan man väl säga som matchen. Om man vill se en välspelad match var det var en jävligt underhållande att kolla på. Tannehill, uh, Lamar Miller och... Uh, Thompson i backfielden på Miami visade att man kan leverera poäng mot ett annars jävligt bra Falcons defense. Falcons svarar på bra. Det märks att de saknar Jackson. Stevie Jackson hade ju, ger ju deras anfall en till nivå. Nu litar de sig bara på, på Matt Ryan och Julio Jones känns det som. Mm. Och det räcker långt, men kanske inte hela vägen. Nej, och sen är det ju också så här att alltså. Det finns ju två roliga smeknande, Alltså M Matt Ryan kallas ju för Mattie, Mattie ice. ice. Det är lite kul. Ja det är bra och sen, smeknader. väldigt och, och, och sen så brukar ju Ryan Tannehill alltid passa till en kille som alltid är öppen. Eh, så han kallar sig för 7-Eleven Jävligt kul eh, Mr. Heartline liksom. eh, det, det är kul liksom. ja, det, är, det är skojigt mm. och, och där, en sista notis Där har ju Miami Dolphins hittat sin Receiver-tandem mm, yeah. Wallace och Heartline mm. Där har de två killar som kommer skapa jävla mycket Problem för mot mm. lagen mm. uh, Vi tar lite kort om Jaggers och Seahawks också, Skåne Ja Alltså, det, det, inte, det är ingen upset Att Seahawks vann Så kan man ju säga Utan det är mer det att det var ju typ Pre-season match Alltså oh. de byter ut sin Callback liksom i tredje så här, Vi kan sluta spela oh, nu är exactly. det någon, det är så här, Nästa grej De ska jag typ så här, bjuda in Publiken och spela. Alltså, det är ja. så dåligt, Jaguars Jaggars. är en sån maskotspelare. Ja, ja, ja. Alltså, ett här Jaggars hade varit matchen. Ja, ja, hade det varit den här Bring Your Children to the Game. <tryck> alltså, så, så hade de fått spela den liksom. här. Ja. Jag har ju förstått det från dig nu att Jaggars det är ju ligans stryklag. Ja. Ja. Ja alltså med den grejen att det känns som att de bara säger Ja alltså att ni har den här tröjan det är ju kul För att de har ju inte satsat på att ha har de snyggaste hjälmarna till exempel <laughs> det är Där de är, alltså de, de fick nydesignade kläder av Nike den här säsongen mm. Och de har den sjukt fulaste hjälmen någonsin Hur ser den ut? Ja. Alltså den börjar i svart Och så är den fejdad till guld Ja <laughs> uh, uh, uh, precis Och uh, det, uh, det är som ett streck liksom Så det är uh. svart framme och sen vid mitten någonstans Så blir det guld Och så har du en, en jaguar på sidan Bara att den här chinstrappen som sitter runt här Sitter ju fast i jaguarens mun ja uh. uh. alltså, uh. Det var ja. inte väl designat. Nej, right. och, nej precis och det, det, Den är helt fel och Precis som Jaggars Det trista med Jaggars känns som att de redan har gett upp Redan långt innan Och det är oh. jag gillar. Inte They're going downy for clowny Play ja. dead for Ted <laughs> uh, Downy, eller clowny Är ju Och Teddy Bridgewater är ju De två pratar om just nu oh. Som kommer vara number one draft pick i nästa säsongs draft och man pratar om att Jaguar sedan nu har lagt sig. Jag tror att de försöker spela, det bara att det, det klaffar inte just nu. Nej. N nej. nej. Men, det, men eh, sista matchen, vi, vi nämner eh, Chargers mot eh, Titans. Mm. Eh, Anton? Ja. Eh, trodde att Chargers skulle ta lite mer eld i sig efter att The Rivers och Eddie Royal hittade varandra tre gånger i en enzonen. Eh, Icke-Titans plockar hem det. Jake Locker visar, alltså han har Christian Ponder för att väldigt lika i speltyper. Jag vet. Väldigt lika, ja. två jävligt snabba, duktiga på att göra plays med fötterna, kanske inte den bästa accuracy eller beslutsförfattandet just nu, men kan de hitta det så kan mm. de fan bli grymma båda två och båda fick väldigt mycket... Alltså, båda besäkt sagt ganska mycket och båda mår inte bra av att bli sagt. Det är Nej, så det, Nej det, det, men exakt. Det är två spelare det, um... som alltid har pressure i ansiktet. De har, mm. Deras olinjer den här säsongen spelar inte så bra framför dem. Nej. Så de har alltid mycket upp i ansiktet och måste göra det själva de fötterna. De hinner inte passa. Nej. Mm. Och, det, och det är återigen där, eller inte återigen, men just så samma att Chargers vinner. Alltså, Chargers, Chiefs... Eh, Raiders och Broncos Och de, liksom, de vinner hur mycket som helst eh, mm. Kanske inte Raiders då Men, men de andra tre lagen vinner Vilket är inte vanligt Det här har alltså inte varit så här Nej. På tio år Därför är det lite av en chocker Spännande. Mm. Eh, och eh, apropå Raiders så kanske du som lyssnar sitter nu och funderar på men varför pratar ni inte om Raiders-matchen? Jo, det beror på att den har inte spelats sen. Vi sitter här och spelar in på måndag nu och eh, den spelas senare i kväll. Vi, eh, vi får helt enkelt eh, prata lite kort om den eh, i vårt nästa avsnitt. Eh, ja, ja om kanske. Man, om vi kanske in, glad. Vi får, äh, vi får in två raiders <laughs> precis Vi kommer ändå prata lite om Raiders-matchen. Ni ja, ja. ja. kommer inte komma undan. <laughs> <laughs> det? Lägga alltså. uh, nu är det dags uh, för segmentet Crime Watch igen. Och uh, äh, det är inte meningen att låta så glad. <laughs> Men, <laughs> Vi har ju en, en van återvänder här som gillar att skapa rubriker, känns det som. Ja, uh. Nummer ett på Crime Watch listan av fortfarande aktiva spelare, känns det som. Ja. Så måste du det vara, va? Alltså, jag tycker ändå så här. Jag, jag jag, vi, vi får säga, det är, det är vår gode vän Aldon Smith. Ja. Ja. För er som kommer ihåg så var det han som hade en hemmafest. Och så kom <laughs> vi in på det här, how to not do, to do. Här, vi vill avsluta fester. Vilka grejer ska vi inte göra? Här, jag känner lite så här, jag blir pepp när, när ett stort spelföretag släpper en ny... Ett nytt spel. Mm. Nu tänker jag på GTA. Då känner jag lite så här: oh, det vill jag spela. Mm. Jag blir inte så peppad att jag säger: Och nu ska jag ut och sno bilar och så. Och köra full oh, nej, nej, för det är det han har gjort. Oh. Han, har, han har blivit han har för en DUI. Hans andra. Hans andra. Driving <laughs> uh, under influence. Under influence, uh, precis. Um, jag har skrivit DIU, det är därför jag har blivit så i den. Men en d är det. Och inom, lite parenteser, går ett rykte om att det också var någon slags possession där. Att han hade droger på sig då antar jag. Ingenting säkerställt, Nej, men det är ryktesvägen. Det är ryktesvägen. Och, och, och, och det här är väl tråkigt. Ja, skittråkigt. Det är en svinbra spelare som inte kan hålla sig på planen. Och nu så har han ju faktiskt, han kommer skicka skickas in på rehab. Mm. York, San Francisco för Niners ägare har ju sagt att ah, men enough is enough, du spelar inte förrän du har löst där mm. eh, och det är ju en till smäll för Niners för han var en av hörnstenarna i deras försvar mm. ja verkligen och jag menar, han hade, det enda han skulle jobba på var att han är lite dålig på pass protection alltså det vill säga att han ska springa bak och plocka bollen det var han väldigt väldigt bra på den här matchen mot Indianapolis Colts så att det var ju liksom det är, det är ett stort jävla avbrick alltså. ja. det, det är ju en av de absolut bästa spelarna när Det, kommer till ja, det var inte precis det vi sa förr, <laughs> att liksom, nu, nu hoppas vi att, att doman, Och vi kom fram till att domaren kanske inte skulle vara så snäll Men, men, att, men vi hoppas att han, att han kommer undan här nu, kanske då, Och, och liksom skärper sig Och kan spela lite fotboll men, men nu ser det inte ut att bli så på ett tag Nej, det kommer vara ett tag när vi ser Alan Smith igen Tror jag Ja, precis. Det är just um... Ja. ja. Sus suspended ja. indefinitely. Ja. Uh, uh. Jätetroligt. Uh, vi, uh, vi går vidare till, uh, till uh, tråkigt kan man väl kalla det här också för de lagen det gäller. Uh, topp tre ska vi prata Vi ska prata topp tre minst troliga 0-3-starter. Mm. Utan de 0-3-starter vi har. 0-3 betyder alltså noll vinster och tre förluster. Uh, på plats nummer tre, Skåne. Ja, där säger jag. Steelers. Ja, uh, Anton... Uh, ja, men jag, jag säger Giants på trean, men uh. Uh, jag säger att båda är starka kämpar för den platsen. Varför, var, men varför är det en abset överhuvudtaget för att de har förlorat tre? Nej, men Vi kan alltså, börja med Steelers. Ja, nej, men uh, alltså Steelers... De, de kommer liksom inte klara att förlora så många till. De kommer nog förlora några till, men... Deras franchise verkligen, mår verkligen inte bra av en start som är 0-3. För kommer det bli liksom 0-4 och så vidare. Då kommer vi börja prata coaches som kanske kom för sparken och så vidare. De det kommer vi inte prata om när det kommer till Giants. Kom ihåg, jag sa det redan innan. vad var spelaren? I Giants. Mm. Vad gör Giants när de brukar vara 0-2, 0-3 och så vidare? Jo, vinner Superbowl. Så för dem är det ju inget att vara 0-3. Nej, de, de kan vända på det utan tvekan. Men jag vet inte, jag tycker jag såg ljusglimta från... Alltså inte, de var 9-7 förra säsongen också. De borde börjat bättre. De har Kaflin, Eli kan vara såklart hot and cold. Men de har bra receivers i Nix och Cruz. De har ett stabilt försvar med JP, Justin Tuck och JPP. Men mm. ja, nej, mm. de startar inte starkt. Nej, nej, absolut. Och det är just därför jag menar att Steelers, som man verkligen inte känner igen. Även om det började glimta fram lite... I den här matchen när de ändå fick pisk av Bears så börjar de ändå glimta fram lite att oj, ja, men det är nog Steelers vi kollar på för att de har ju varit helt eh, bortblåsta, alltså det var ett som ett helt annat gen. Jäkligt kul att de ändå börjar hitta tillbaka nu, precis när de ska möta Vikings Ja, det, det ja känns, men det är just det, det riktigt kul det... <laughs> <laughs> Perfekt ja. på andra plats i våran topp tre, minst troliga 0-3 starter där har vi Washington DC i Skåne Mm och det är ju det, jag trodde verkligen inte att, alltså så här: Trots att jag visste att AG3 inte hade spelat en enda preseason, så trodde jag ändå att de skulle vinna. Eh, vilket är helt sjukt. Alltså, jag trodde verkligen inte att 0-3 fanns i, i Washingtons lag. De har liksom fått på eh, tillbaka alla de, eh, som, de som de saknade i försvaret två liksom verkligen dominanta spelare har de fått tillbaka till den här säsongen. RG3 är nu mer skadefri. Det finns mycket sådana grejer som jag säger, De borde ha och de, inte har, de har inte spelat mot jättesvåra eh, lag. Det som är roligt är ju att De inte spelar så bra Så nästa match ska de möta Raiders Så jag är lite glad jag har suttit med är liksom Ett leende från örsniv till örsniv Hela podden idag tycker jag det känns ja, men alltså, jag, jag på riktigt Har ju flaggat tidigt för att Raiders kan spela sin bästa fotboll Och ligga Alltså bara för två segrar Eh, nu ser det ut som att vi kan kunna få två segrar ganska så tidigt. Och det bygger mm. upp för att vi kan få en tredje. Ja, alltså, ja. Så, så jag är glad. Ja, jag är glad. Eh, någon som inte är glad, det är det, är, det är du eh, Anton oh. eh, På plats nummer ett, där har vi Vikings. Ja, eh, och de hör ju tyvärr hemma där, tycker jag. Eh, man kommer till playoffs förra säsongen. Man har en draft och man plockar tre first-round picks där alla tre faktiskt har i den mån de har fått spela presterat eh, man får tillbaka en skadefri Adrian Peterson som inte kommer av en icl skada som gjorde för förra säsongen han sprang för 2100 yards man har en Christian Ponders som är inne i sin tredje säsong eh, och faktiskt sin andra där han har ett, eller sin första blir det efter hans rookie season där han har en full preseason innan och kan faktiskt komma igång med striker och sånt problem innan och de har fått tillbaka hela sin O-line som var jävligt dominanta förra säsongen, och det är bara läcker. Det är ja. bara läcker. Ja, alltså. Ja, skulle jag och resten av NFL-styckare eh, <laughs> rankade på riktigt Vikings som nummer ett? Alltså att de gjorde den bästa draften. Eh, och det här när vi pratar att, att AP, alltså Avian Peterson är hel. Vi pratar att hela försäsongen har man pratat om att Jas, yes, du säger att du ska springa 2500 yards den här säsongen. Eh, är det möjligt ens? Ja, ja, det är möjligt. Det kommer jag ni att se. All, det är där alla har varit. Jag har börjat prata om att Vikings kommer ta över kronan i den divisionen. Att så här, det kommer vara de, och inte Packers längre, som kommer vara den givna vinnaren av ...av den divisionen... Mm. I, ...i kamp med, med Bears. Liksom. Och nu ligger de längst... ...alltså begravna ja. där längst... ...det är, det är en chocker ...alltså ja, de har haft en jävligt tufft schema... ...absolut. De och Raiders har by far... ...de hårda, tuffaste scheman... ...den här säsongen. Ja, det kan jag gå med på... ...i alla fall startmässigt... ...men... Nu måste det bli minst fyra... Alltså... Ja, men det måste Raken, vara fyra raka. Liksom. Ja, annars så... Är det frågan om inte det kommer bli tränare? Hur ja, vi pratar där. huvuden här också. Mm. Det är det som är problemet. Och vi pratar quarterbacks huvuden. Och det är där jag är rädd för. att man, Det är så lätt att börja skrika efter en ny quarterback. Men när har spelat bör, äntligen börjar spela in en kille som börjar lära sig systemet och faktiskt börja leverera. Snälla, snälla alltså hugg inte av honom från hugg inte av huvudet än för att den här killen... Jag kan lova att om Ponder blir kattad från Vikings så kommer han bli upppickad någon annanstans och där kommer han börja leverera. Det är ingen snakning. Ja, troligtvis. Han <laughs> slår ju ut Henny alla dagar i veckan. Alla fall. Jo, men... men, men det, för det, det, jag tror inte att det kommer ske eftersom att de har Kassel alltså äh, där bak. Alltså som andra. Och han är ju en typisk äh, backup quarterback. Det vill säga att han spelar en säsong där och så spelar han en säsong och så vidare. Mm. Så att, det tror jag inte, utan jag hoppas att han kan komma och lugna ner Ponder lite och att Oline faktiskt steppar upp. Ja. De får sina pusselbitar på rätt plats. Ja, och där är ju, alltså det är ju tre viktiga saker inför den här Steelers-matchen. Det ena är att deras Oline måste börja spela. Christian Ponder har, tror jag har haft mest, minst sekunder. I alla fall bland de quarterback som har haft minst sekunder på sig att göra sig av med bollen. Ja, för, för att... Vi ska tyvärr tydligare med det. Alltså o är alltså den defensiva delen i den, den offensiva ja, uppställningen. Ja, precis. Muren alltså, de, kan man de som säga. Som försvarar ja. quarterbacken. Ja. Ja. Och, då, och därför så säger man O-line för att det är alltså offensiven. Mm. Och D-line är alltså ja. defensiven. Det är, men det är tjockt i sådana här. Som... Ja, ja. de, de måste börja försvara. Ja. Och, mm. och det, är, det är på de... På båda sidorna av bollen... Ja, D-line har varit bättre. Men O-line har ju läckt som bara den. Pondra tog sex sacks i första halvan på Cleveland-matchet. Det är alldeles för mycket. För en linje där alla fem är intakta och kom tillbaka. För att de har spelat bra förra säsongen. Och då ska man säga att en av dem där var... var um, uh, Barkevius Mingo. Som är alltså rookie. Så att, att du släpper dessutom förbi dig en rookie. Jävligt bra killen, Men... men så det är, inte, det är inte bra. Det är jättebra. Nej. Det ska vara det för vår topp tre-lista här nu. Alltså På delar tredje plats Giants och Steelers, på andra plats DC och på första plats i den kanske inte allt för återvärda toppplaceringslistan. Minst troliga 0-3-starter där kommer Vikings. Nu ska vi blicka framåt. Mm. Vi ska blicka framåt mot matcherna som kommer nu i veckan och de matcher som vi tycker att du som lyssnar nu ska titta på. Och då har vi tre förslag till dig på söndag klockan sju svensk tid. Första matchen är 49ers mot Rams. Varför då Anton? Det är ju egentligen torsdagsmatchen där. vi börjar. Förstår, ja precis. Ja, precis. precis. precis. Ja, ja. Så then, vi börjar ju alltid med torsdagsmatchen. Och det ja. är ju 49ers Rams. Ja. Givetvis. Och. Det, det handlar ju egentligen bara om att, att det som jag tidigare, när jag kollade på schemat för säsongen, så trodde jag att det skulle vara en liksom kamp om första platsen och här jävlar, nu blir det åka av och så vidare. Nu känns det ju som en bottenmatch i den meningen att det är strid med kniven mot halsen. att säga. Nu måste vi börja leverera här och det är två franchise som inte har steppat upp så att... Alltså Nej, och det är, är ju, alltså förra säsongen när Niners hade en grym, grym ja. säsong så var det ju Rams-laget som slog dem en gång och spelade lika mot dem en gång. Precis. Så de, de det här är två lag som är intressanta att kolla på mot varandra Det blir jävligt bra matcher. Ja, och just den grejen att de spelar lika, det händer liksom aldrig. Alltså att, att se på en match som slutar lika, det betyder att den går till övertid mm. och sen går hela övertiden ut och. Eh, det, när övertiden är helt slut det är fortfarande lika då eh, och då spelar de ändå liksom, eh, motsvarande sudden death Nej, det, det låter som att det är, det är en match att titta på torsdagen, mm. klockan tio någon gång svensk tid eller är det, senare? Nej, det, är senare. det är en sån här eh, ja, mitt i ja, det är klockan Sam, halv två ja, det är, ah, det är alltså, ja. klockan halv två på fredag morgon om ni har <laughs> så morgon på fredag så mm. tycker jag ni kan stanna uppe och se eller om ni det. gillar Kaffe. Ja, ja. Kaffe, det, är bra det är bara att köra. Eh, Skåne, du får första att prata lite grann om Steelers Vikings. Vi låter inte Anton prata om den här. Nej, det blir så... jag, jag får fått rallera av det. Jag är lugn nu, jag lovar. Ja. Ja, det är lugnt. Match som kommer att spelas i London. Precis, för det är just det som är grejen de har ju redan börjat åka dit för att man, ni vet ju, vi som åker till New York eller åker till USA så man gör som man så gör där. lite sådär så blir man ju lite jetlag -like. ja. och vi vet ju också när man kommer tillbaka från det landet och så ska man börja jobba det är jobbigt mm. att jobba då de här killarna ska ju åka dit inte en pleasure utan för business mm. och då är det viktigt att man åker lite tidigare men det är alltid en sån faktor folk som är alltså jetlagade och det här är ju två lag eh, som båda <skratt> behöver sina spelare att de inte är jättelägare. Man kan säga att det är båda lagens säsonger är ganska jättelägare. <skratt> ja, det är fint. Eh, väldigt fint snarare. Men, jag ja, jag, det här är ju liksom verkligen om, om eh, Niners Rams är ett bottenmöte med, med kniven mot halsen så är det. Det här, det här gånger tio. Ja, men det, är, det är ett lag som, som får chans att vända på en dålig trend och kanske bygga momentum. Och ett lag som verkligen kommer cementeras som. Ja, som ah, det men det jobbar jag med, det här att du kan inte bygga momentum för att sen måste du flyga tillbaka igen. Så du kommer ändå bli påverkad i nästa veckas också. Det är ja, det men, som men, är men, det, det jobbet. Du kommer fortfarande kanske då ha en, ha en vinst i ryggen och känna att det känns bra. Det ah, ah, fast, ja men, Fast jag tror verkligen inte att folk. Folk kommer, det här är så typiskt att även om du vinner den så kommer folk titta igenom fingrarna och bara ah, fast, alltså här i USA har du ju bara förlorat. <laughs> så att det är väldigt, oavsett vem som vinner så kommer det vara synd om den vinnaren för folk kommer inte tycka att och, du har vunnit. Men, men däråt, den som förlorar är ju tyvärr klar för säsongen. Det är ju bara... Ah, det ja, framförallt om det är Vikings, ja. För de har mycket tuffare. Jag tror fortfarande att Steelers kan... För att Baltimore må väl ha gjort bra men Så sammanfattningsvis eh, Viktig, viktig match mm. Både Steelers och Vikings ja. Men kanske lite viktigare för Vikings Förlorar de där då, då ser det mörkt ut Jag tror att det kan vara för mycket, väldigt mycket nervositet som ja. Man inte ser vanligtvis i matchen. Mm. Tror jag man kan mm. säga det Vi fortsätter titta framåt eh, Anton Bears mot Lions eh, också. På, både, både Steelers Steelers och Vikings, vilken tid blir den, ja, då? den... De, de kör ju efter amerikanska tider, ja. så att det är ju den tidiga matchen Anto, då, nej, så det är vi ju sju i bäckat ja. där. Alltså. Ja, den kommer ihåg klockan sju eh, här då i Sverige också. Anton, du kommer prata om Bears-Lions som också går sju i Sverige. Ja, och det intressanta är ju att här är det helt plötsligt toppmötet. Packers är på tredje plats i NFC North, Vikings är i botten. Så Lions mot Bears blir då derbyt om, om kronan i eh, NFC North. Vilket är lite av en abset. Ja, Bears inte lika mycket som Lions. Lions... Hade en skitsäsong förra säsongen Men mm. de har ju fortfarande bra spelare på plats Men de lyckas aldrig få ihop det Det är ju det som är deras problem mm. Nej precis så det är ju den biten här Kanske om att hela Detroit bara har bankrupp Men ja. annars så <laughs> Laget verkar ju spela uppenbarligen bra Trots det Så det blir en jäkligt kul match Och det är bra spelare du ser på båda sidorna Förhoppningsvis får Lions tillbaka Reggie Bush eh, Och kan piska Bears Så att eh, vi inte har så många vinster Så att den där första platsen fortfarande går att nå I <laughs> nfc nord Ja, ja. Lite statistik. Ja. Ja. Spåne, eh, mm. Nu ska du få prata om ditt ja. Raiders eller ditt DC ja. mot hos Raiders. Eh, men, men då får, du, får, får vi se här nu om du klarar att hålla det objektiv här. Jaha. Ja. ja. <skratt> Jag hade ju solklart trätt den här som förlust för Raiders eh, innan säsongen började. Nu tror jag för första gången att det kan bli vinst Vilket är jättekul jätte Och dessutom det jag verkligen tror också mycket mer på vinst är därför det Underlaget, som vi pratade tidigare Om att det är grimsta de lirar på Så är det precis det Det är alltså, det ibland är det lite lera Lite grus, och ibland är det lite Lite sån gräs och RG3 med nyopererat knä som man dessutom fortfarande har sånt spännande runt och inte alls till där underlaget kommer att sätta käppar i hjulet. Det är Raiders som kommer ta den. Kommer det bli en stor vinst eller en knapp vinst? <hör> Nej, vinst? Nej. Alltså stora vinster, Det inte <hör> det, alltså, Tyvärr inte. Jag, det, det kommer bli så här, som mot Carolina. Mm. Ja, 10-17 eller något sånt. Uh, Anton uh, det, Och det där, det där är ju det, så som du beskriver Den sena matchen på söndag mm, Men mm. det är ju alltså inte den senaste matchen För det är även en sen, sen match på söndag ja, ja, Den sena matchen börjar 22:30 30 <laughs> ungefär uh, Den sen, sena matchen börjar 0 30, Och det är Patriots mot Falcons Anton. Ja, uh, och där pratar vi om uh, Två winning quarterbacks Som möter varandra i Matty Ice Och <laughs> Tom Pretty Boy Brady uh, Två lag som Alltså var på tapeten och pratade om innan säsongen för att ta hem det hela. Men som har floundrat lite och kanske inte spelat sin bästa fotboll de här första tre matcherna. Eh, så inte kniven mot strupen men en match om att få igång och komma upp i växel handlar det här. Gå ifrån en, den här matchen med en vinst kommer ge mycket skäl åt något av de här lagen. Att nu, nu tog vi oss faktiskt förbi ett av våra svåra motstånd på vår, på vår karta. Liksom. Så nu tog vi oss förbi det här och nu tuggar vi vidare. Mm. Mm. Uh, sen uh, sista matchen vi ska prata om Det är ju måndagsmatchen Och det är ett av dina favoritlag efter uh, Raiders Som jag förstår med, uh, New Orleans Saints uh, Som uh, hemma då möter Dolphins Ja jag förstår inte riktigt vad jag För att bli så bashad hela tiden Saints uh, är precis. precis alltså, Så jävligt jobbigt bra Som de är under Sean Payton Alltså det är skit trist Och liksom bara Ja, det är fruktansatt Att de spelar så jävla bra Under eh, sin coach Som var avstängd hela förra säsongen På grund av bounty skandalen eh, Dolphins Tror jag Kommer få det riktigt, riktigt svårt Det kommer absolut vara matcherna i match den här säsongen så här, så här långt Men eh, Mm då finns det På något sätt så vaknar ints försvar till liv när Sean Payton kommer tillbaka. Oh. De läckte vatten. De var helt för jävligt dåliga förra säsongen. Och Sean Payton kommer tillbaka och plötsligt har de en skäl igen. Jag vet inte om man har infört lite bounties igen eller vad som har hänt. <laughs> men helt plötsligt så spelar de. Bounty ska vi säga, det var ju alltså när, när de eh, blev... blev eh, Alltså man sa till spelarna i New Orleans Saints Att skada spelare i andra lag Och så fick man pris för detta Ja, precis det, ja. det är bland annat så som 2009 Championship game Vikings med Brett Favre Ja, det är en, en historia för en annan gång som Nej, Men, men det, är, det, är så, det är flera skador på spelare Stora stjärnspelare Där det har blivit liksom att att eh, man kan se att ja, men där går ju faktiskt en spelare in och eh, skadar knä, ja, och liksom sådana grejer för att få bort dem från resten av säsongen och sånt, så det är inga såhär vi försöker få bort han från den här matchen det är det som har varit en grej och det här med att vi pratar att det är bounty det är alltså inte godisen de får, utan det är hard cash alltså, vi pratar liksom 30 lax för att skada deras knä ja, ja. då kan man ju fixa det kanske Um, där har ni det 49ers mot Rams på torsdagen Så får ni välja om ni vill sitta på Steelers Vikings eller Bear, Bears Lions På tidiga matchen på söndagen Sen går ni vidare, stannar uppe, tittar på DC mot Raiders Och sista matchen där vi är 0-1-30 Då har ni Patriots mot Falcons på söndagen Och sen så är det måndagsmatchen Som är Dolphins mot Saints Där har ni er NFL-helg serverad av NFL-podden som vanligt um, Vi ska strax avsluta Denna podden men vi ska Återkomma till det här segmentet Där jag ska välja lag mm. Kan vi kalla det läxan Vi kan kalla det läxan ja. Den här läxan Har ju varit så då att jag har fått välja Fyra stycken lag Som vi, Från början tänkte att jag skulle skala av Ett lag i veckan Men vi gjorde istället så att jag slapp skala av ett lag Förra veckan och ställde upp dem i en matchup Mot varandra Och då blev det alltså niners mot chiefs Och rams mot browns Som jag ställde upp Eh, så att eh, antingen Ramsel Browns eller från ers eller Chiefs kommer eh, ryka och det som har hänt nu det är att ni har langat in eh, en liten wildcard på det här eh, oh. jag tänker vi, vi, vi, vi mm. menar dem ja. eh, jag kan säga till er att så här har jag att de här två lagen är de som är kvar får vi bara få ja. alltså så här? hur har det gått i Johans slutspel för att mm. nå vilket lag han ska heja på ja, eh. jag menar eh, ah. ja, precis, eh, det jag ställde ju upp Rams mot Browns. För jag tänkte att det här var de två lite sämre lagen. Lite underdog -lagen här. Eh, och. Eh, alltså det, det, det var ganska. Ganska enkelt. Jag gjorde ingen djupare analys. Rams spelade ingen bra. Eh, den här veckan. De, de, de förlorade. Eh, Browns vann. Ja. Eh, och det och det var ju det var ju stort. Det, det borde de inte ha gjort eh, tänker jag. Men, men eller, eller så borde de ha gjort det men, men så, att, så att Browns får stanna kvar. Ja. Eh, Rams får, får se sig om efter andra fans. Ja, mm. ja, det, men det eh. förstår jag. Ja. Ja. Tycker, tycker du du ska ja. stryka Rams? Då? Ja, jag stryker vi, Rams ja? på mitt så att de även får höra mig, det. vi vill ja. tysta nu då så. Nej ja. Ja. ja. klart. 49ers eh, mot Chiefs. Då kan man ju tänka sig att Chiefs vann ju. Four mm. eh, förlorade. Ty ja. Och jag, mm. jag, jag, det, men det blev inte så. Jag, jag, jag tänkte... Tur tänker du här? Eh, jag tänkte så här att... Det vore, det vore en grej. Eftersom Four Niners är ett ganska bra lag. Så som jag har förstått det. Mm. Eh, så vore det en grej om, om de, de vann nu hela tiden. Eh, och så, så hoppade jag på dem. Så, eh, Men eftersom... Ja! Mm. Ja! Så, så funkar det lite Så ser du en window, ser, of, opportunity. window of opportunity. Jag ser en window Men sen finns det också det här som jag, som jag nämnde tidigare när jag drog upp dem. Att jag har 49 på tröjan i fotboll trots att jag är målvakt av någon ledning. Uh -huh. jag, jag, jag gillar San Francisco. Jag, jag gillar, jag gillar liksom den, den kulturen som, som finns där borta. Lite alla ska få vara med. Lite konstiga människor. Lite så. Jag, jag jag tycker det är trevligt sen så kanske inte här avspeglas i fotbollslaget då. Eller det men Smith. det var det var ytterligare vatten på min kvarn det här, det här är ett lag som som det är lite synd om nu. Alltså, det, det, jag jag känner med där. Så att Chips får ryka sina 3-0 till trots. Eller kanske just därför. Du är ingen medgångsrapporter. det är det. Det Som en August som är här, så förstår vi att man inte alltid är en Så att om vi lyssnar nu då. Där Rack eh, Rack Chiefs. Chiefs. Ja. Eh, och, då... och det är vi också väldigt, väldigt nöjda för Som var med i samma division där. Ja. Då, då har vi ett slags här ja. då, då kan vi berätta då Att då, då är det alltså 49ers och Browns Som kommer eh, ha en stand-up med varandra Och nu kommer ni leverera era två lag till Ja, för det som har hänt nu är att för att Dryga ut på det här en vecka till Och för att, för att få lägga in våra synvinklar Så kommer nu en liten wildcard här Och det här är alltså, jag har jag inte haft någonting med att göra Det kommer bara få ner två Ja, eh, så å ena sidan nu Har vi i Division Johan Ram eller 49ers mot Browns. Mm. Å andra sidan i division Skåne och Knoppen så kommer nu två lag som ska möta varandra i mm. Johan-fandom för att sen få möta Johans primära val i finalen. Mm. Precis så. så vi får då ställa upp varsitt lag här nu som ska tävla mot varandra i att bli omtyckta av Johan. Helt enkelt. Och du får börja droppa in. Ja, och jag inleder med att slänga in Miami Dolphins. Får vi en liten motivering på det Ja, eh, Miami Dolphins har jäkligt snygga dresser. Jag minns att du pratade mycket om Kansas City Chiefs och deras röda färg. Miamis vita är riktigt, riktigt snygga. De är så snygga att Colin Kaepernick, 49ers quarterback, har på sig en Miami Dolphins caps. För han bara It's swag, bitch. Nej, men absolut. Och det är lite roligt att när, när Chiefs rycker eh, som har det, ett av de lagen som har vitt eh, galler mm. så plockar knoppen in det andra lagen som har det vita galler. Så det är ju ja, kul. Kul. Ja. Snyggt där. Jag vet ju att du gillar ju musik. Så du tänkte jag så här att då får vi slänga in laget som kommer från musikens mecka Nashville. Så att du får ju Tennessee Titans. Titans alltså. Titans. Och du, och du jag, jag förstår ju inte varför det här är roligt. Nej <laughs> <laughs> för de kanske inte är det bästa laget alltid eller aldrig, någonsin. Men de är ju ändå från Nashville och country. Eh, kan de ju spela där? Ja så då kanske de kan spela lite boll också. Ja. Eh, då blir det helt enkelt så att eh, ni två får komma överens om vilket av eh, lagen Dolphins och Titans som eh, kommer vinna. Eh, beroende på hur de spelar. Det behöver inte bero på om de vinner eller inte, men det beror på hur de spelar på något sätt. Ni måste argumentera utifrån det Välj ah. välja ett lag som jag ska ställa mot mina Ford Niners och Browns så får vi se och då, då får vi finalen klar nästa vecka och sen veckan mm. efter det så kommer jag ha ett lag att höra på spännande yes. det här ska bli hörni detta var allt vi hade för NFL-podden denna vecka är det någon kort liten kommentar ni vill lägga till här? nu vänder vi det i London för i helvete Vikings ja, Skåne ja jag tror på fler vinster, tror på fler vinster. det är en jävla kul säsong här det ja, en kul dynamik det här tycker jag ehm jag ska säga det också att... Eh, vi kommer... Eh, vi, vi, har, vi, har liksom, vi har varit lite olika dagar... Vi kommer ut på... Eh, vi försöker att spela in på måndagar... Alltid och så försöker vi få upp det här avsnittet... Så snabbt som vi bara kan... Vi försöker lösa det så ska komma upp ännu snabbare... Och vi ska hitta en regelbunden dag att komma ut på... Men tills, dess, tills det är löst... Så, så kan vi tyvärr inte lova någonting... Det tycker vi är tråkigt... Men, eh, men vi är glada att ni är med oss... Eh, och lyssnar ändå och letar efter oss... Vi finns på Spotify sök på King Size Magazine så får ni upp NFL-podden där, vi har även en Facebook-sida nu, NFL-podden, så ni hittar ni enkelt, vi har en Twitter, den heter NFL-podden, där också, det är enkelt praktiskt mejladressen är nflpodden at gmailcom hör av er Jag gör jättegärna det, då blir vi glada så avslutar vi, säger vi som vi brukar göra lulu.